Розділ 4. Мегапея. Якщо вибирати, де вмерти, чому би не вибрати зручне місце? Пиянці так і вчинили. Гадаю, це було мудро. Кажуть, коли вони ту планету знайшли, була вона досить занедбана. Але перш ніж заселятися, пиянці зробили там капремонт і взялися собі вмирати. У поперечнику мегапея має близько 11 тисяч кілометрів. Два великі континенти в північній півкулі, три малі у південній. Більший з північних нагадує високий чайник, з якого вже наливають, а ручка зверху надбита. Менший плющовий листок, що від нього голодна гусінь відгризла шмат на північному заході. Відстань між цими двома континентами кілометрів із 1300. Низ плющового листка градусів на 5 занурений у тропічну зону. Чайник за приблизно як Європа. Три континенти на півдні, подібні до… континентів. Геометрично неправильні сіро-зелені кавалки оточені Кобальтовим морем. Вони мені нічого не нагадують. Крім того, по всій Мегапей розкидано безліч малих островів і трішечки чималих. Полярні шапки невеликі, клопоту не спричиняють. Температура комфортна. Адже екліптика доволі близька до екватора. Кожен із континентів має повнісіньку гамму приємних для проживання місцин від затишних гір до сонячних пляжів так захотіли пиянці. На мегапеї немає великих міст, адже місто під назвою Мегапея на одноіменному континенті не є велике. Континент Мегапея це надгризений листок, місто Мегапея на морі посередині надгризу. Між будь-якими двома оселями в цьому місті щонайменше миля, я двічі крутнувся орбітою, хотів би як слід надивитися на захопливий витвір. Мені, як завжди, не вдалося знайти ні дрібнички, що просила б її вдосконалити. У стародавньому ремеслі, супроти пиянців, я був і завжди залишатимуся під майстром. Линули спогади. Про колишні щасливі дні – Ще до того, як я зробився багатий, славетний, ненависний. Населення цілої мегапеї менше мільйона. Напевно, я міг би тут від усіх заховатися власне, колись і ховався, дожити віку на цій планеті. Я знав, що так не вчиню, принаймні поки що. Але інколи так приємно помріяти. На другому колі ввійшов в атмосферу, трохи згодом. Навкруг заспівали вітри, а фіолетово-синій небесний кольор перемінився на чисту, глибоку лазури з маленькими перистими хмаринками, що ширяли собі між буттям і нічим. Сів я практично на марліновому подвір'ї. Замкнувши корабель, пішов із валізкою до хазяйської вежі. Іти було милю. Ступаючи знайомою стежкою в затінку широколистих дерев, я трохи присвиснув. Туното підхопила пташка. Моря я ще не бачив, але запах уже відчував. Усе як роки тому, одні, коли я поставив собі неможливе завдання, кинувши виклик богам. Сподівався лише забуття, а знайшов зовсім інше. Спогади, наче зразки на предметному склі мікроскопа. Раптом пояскраві шали, я натрапив спочатку на величезний замщилий камінь, тоді на гігентське дерево Партон, а потім на Крибла. Істота подібно до хорта, майже лавандову, З малого коня завбільшки, Із довгими віями і віночком рожевих голок. Крибл утік прудким вистрибом, А я в жовте вітрило. Море саме з'явилося в полі зору. Тоді марлінів впричало низу в бухті, А зрештою і вежу в усій її красі. Рожево-лілову, спокійну, сувору і високу, Над бризками хвиль під сонцесяйними небесами, Чисто, мов, ікло, багато-багато старше за мене. Останні сто метрів я біг. Загрюкав у грати, що перекривали склепінчастий вхід у внутрішній дворик. Хвилин за дві підійшов незнайомий юний пиянець. Став по той бік, питально поглянув. Я звернувся до нього і сказав, «Не звати Френсі Сендо, я тут, щоб побачити драмар Марліна. Почувши це, юнак відімкнув і відчинив браму. Лише коли я зайшов, такий був в них звичай, він відказав. Ласкаво просимо, Дра Сендо. Дра Марлін вас прийме, коли відлунає припливний дзвін. Дозвольте провести туди, де можна перепочити і принести вам попоїсти. Подякувавши, я рушив за юнаком гору спіральними сходами. Трохи перекусив у покої, куди він мене провів. До припливу лишалася десь година. Тож я закурив сигаретою, задивився на океан крізь широке низьке вікно біля ліжка, поклавши лікті на підвіконня. Сіре, твердіше за інтерметалідовий пластик. Кажете, дивно так жити? Для раси здатний на чорт забирай, та на все. Для особи на імені Марлін здатний будувати світи? Можливо. Марлін якби захотів бути в 10 вдесятеро багатший за мене та Байнера взятих разом. Але він обрав собі вежу на скелі над морем, за лісом, постановив мешкати там до смерті і дотримувався постанови. Не моралізуватиму, наприклад, про втечу від надто цивілізованих рас, що наводнювали галактику про відразу до будь-якого суспільства, навіть суспільства таких, як ти сам. Бо вийде надмірне спрощення. Марлін був там – Бо хотів бути там. Під цей факт підкопатися годі. Однак ми з ним таки душі споріднені, хоч наші фортеці й вельми різняться одна від одної. Він розпізнавав це раніше за мене. Але як саме Марлін спромігся розгледіти потенціал у надламаному чужинці, що колись, одне вже століття тому, постукав пиянці у двері, от цього я не збагнув. Втомлений мандрами, переляканий часом, я рушив просити поради до тих, кого вважають найстаршою расою Всесвіту, який я був переляканий словами не опишу. Побачити, як усе вмерло. Не вряд, чи ви це зрозумієте, але саме тому я потрапив на Мегапею. Трохи розповісти вам про власну особу, а чому би ні, я вкотре розповів собі, чекаючи дзвони. Народився я на планеті Земля всередині ХХ століття. Так, само в той період нашої історії, коли людина нарешті скинула з себе тягар багатьох традиційних табу та обмежень. А потім, трохи посвяткувавши, утямила, це ніхріна не змінило. Померша людина, як і раніше, лишалася мертва. Перед нею стояли ті самі, що й доти, проблеми життя і смерті. Обтяжені тим, що Мальту змав такі рацію. Я кинув вищу освіту наприкінці другого курсу ще навіть не визначився зі спеціальністю. Пішов в армію разом із молодшим, щойно зі школи братом, але ну, так і знайшов я такий з Козатоку. Тоді повернувся вчитися, хотів інженером стати. Вирішив, що помилився. Знов повернувся підтягувати знання для вступу в медичний. Десь в той час мене звабили природничі науки. Я перенацілився на біологічний диплом Дедалі сильніше цікавила екологія. Ні було 26, ішов 1991, батько помер, мати знову вийшла заміж. Я закохався і освідчився, проте отримав відмову. Питав добровільну заявку на участь в одній із найперших спроб дістатися іншої зоряної системи. Розмаїття мого академічного профілю стало квитком на борт. Мене заморозили для столітньої подорожі. Ми змогли долетіти до Бертоне і почали лаштувати колонію. Однак не минулої року, як я підхопив місцеву болячку. Ніхто й гадки не мав, як її лікувати, бо навіть як назвати. Тоді мене ще раз поклали у кріобункер. Сподівалися, ліки знайдуться потім. Знову я побачив світ за 22 роки. Тим часом прилетіли ще 8 кораблів із колоністами, а планету було не впізнати. Того самого року прибули чотири нові партії. Тільки дві з них збиралися залишатися. Інші націлилися на віддаленішу систему, ще молодшу колонію. Я потрапив на борт, помінявшись місцями з одним колоністом, що злякався другого перельоту. Така нагода трапляється раз у житті. Ну, так я гадав тоді. Ні обличчя... І навіть імені дівчини, що підбила мене на найперший крок, я вже не пам'ятав, а отже, моя охота летіти далі, була без сумніву детермінована суто цікавістю і тією обставиною, що середовище, де я от опинився, вже трохи приборкали, приборкали без моєї участі. Проспевши століття із чверть у Кріобункері, ми досягли планети мети, і вона мені геть не сподобалася, тому всього за вісім місяців. Я зголосився далеко-далеко у 276-річну подорож на Біфрост, що мав би стати найдальшим форпостом людини. Лишалося тільки його підкорити. Біфрост був неприємний і непривітний. Злякав мене і переконав, у колоністи я не гожуся. Ще одна втеча, подорож, і тікати стало запізно. З Донецька я виявив, що люди заповнили всесвіт, що налагоджено контакти з чужими розумними расами, що міжзоряні перельоти тривають вже не століття, а лічені тижні чи місяці. Вам смішно? А так і мені здалося спочатку, ніби це все неабияк як комічно. А потім мені підказали. Я, ймовірно, найстарша у світі особа. Безсумнівно, єдиний живий уроджений з ХХ століття. Мені розповіли про землю, фотографії показали. Тут я сміятися і перестав. Бо земля зробилася іншим світом. Рептом стало ого, як самотня. Усе, що я вивчив колись, здалося середньовічним. То, що я зробив, полетів подивитись на власні очі. Знову подався в студенти. Виявив досі спроможний навчатися. Але було страшно, без перестанку. Я почувався чужим. Аж тут дізнався про те єдине, що могло б мене вклинити в ці часи. Позбавити відчуття, ніби я останній з жителів Атлантиди, що гуляє Бродвеєм, вивищить над тим дивним світом, де я опинився, я почув про пиянців недавно відкриту расу, що їй усі чудеса 27 століття на землі, зокрема ті процедури, що додали мені кілька століть життя, здалися б історію стародавнього світу. Тож є у напівбожевільному стані вилетів у мегапею. «На мегапеї, на мегапеї!» мене вибрав вежу, кликав під брамою, доки хтось відгукнувся, а тоді попрохав «Будь ласка, навчіть мене!» Я сам, того ще не знавши, потрапив до вежі Марліна. Марліна одного з 26 живих імен. Коли пролунав припливний дзвін, юнак-пиянець прийшов по мене і відвів спіральними сходами на самісінький верх. Перший зайшов у кімнату. Почулося, як його вітає Марліні голос. «Вас хоче бачити, Дресенду», – сказав Марліновій юнак. «То хай увійде». Прислужник з'явився назовні і запросив усередину. «Дякую». Я ступив у кімнату. Марлін сидів до мене спиною, лицем до вікна з морським краєвидом. Я знав, що сидітиме він саме так. Три стіни його чималого покою у плані «мов віло», мали блідо-зелений, ніби нефритовий колір. Ліжко довге, низьке та вузьке, одна зі стін – суцільний пульт-екран, ще запилений. А на приліжковому столику, його, ймовірно, не рухали довгі століття, досі стояла оранжева статуетка, щось наче рогатий у стрибку. «Добрий день, Дра!» – привітався я. «Ходину сюди, дай побачу». Обігнувши крісло, я став перед Мерліном. Він і змарнів, потемнів. «Ти швидко прибув. Пиянець водив очима по моєму обличчю. Я кивнув. Ви ж попросили негайно». Він видав шепучо-торогкий звук, пиянський смішок. А тоді запитав. «Як ти стевився до життя?» «З повагою, шаною, острахом, З роботою, що?» «Я саме у творчій відпустці. Сідай». Мерлін кивнув на лавку біля вікна. Я прийшов туди. Розповідай, що сталося: фотографії. Я отримую фото людей, що знав їх колись. Людей уже певний час мертвих. Усі вони вмерли на землі. Недавно я довідався, їхні відновні стрічки викрадено. Адже, ймовірно, що десь ці особи таки живі, а потім прийшло оце: я дав йому листа підписаного зелен-зелений. Марлін підніс аркуш до самих очей, повільно прочитав. «Ти знаєш, де Острів Мертвих?» – спитав він. «Так, на планеті моєї роботи. Збираєшся туди?» «Так, мушу. Думаю, що Зелен-Зелений – це Зелен-Зелен Тарлі з міста Дільпе. Він тебе ненавидить». «За що? Я його навіть не знаю. Це не важливо. Твої існування – образи для нього». Тож він природно бажає відплатити за це неподобство сумно. Ще пак, і буде сумніше, якщо йому вдасться. Але чим же саме його ображаємо існування? Ти єдиний чужинець, що носить ім'я. Свого часу вважали мистецтво, що ти ото вивчив, підвладне лише пиянцям, і звісно, далеко не всі п'янці мають до нього хист. Зелен-зелен учився, довчився. Мав стати 27, але провалив випускний іспит. Випускний? Я гадав, це радше формальність? Ні, може, тобі так і видалося, але це не так. Тож півстоліття, провчившись у Дельгрена Дельпеського, зелен зелен так і не став повноправним майстром. Його це певною мірою збурило. Скаржився повсякчас, що останній посвячене в ім'я Носці й не навіть. А тоді полетів з Мегапей. Завдяки підготовці, звісно, швидко забагатів. Як давно то було? Кілька століть тому, здається, шість. І по-вашому, весь цей час він мене ненавидів і вигадував помсту? Так, великого поспіху не було. А для доброї помсти потрібно ретельно підготуватися. Ніколи не перестаю дивуватися, чуючи від п'янців таке. Попри всю надзвичайну цивілізованість, вони живуть помстою. Це, поза сумнівом, додаткова причина, чому їх так мало. Деякі з них буквально ведуть книги помсти, довгі докладні списки тих, хто потребує відплати, щоб не забути когось покарати, і документують перебіг кожного мстивого плану. Помста п'янцеві не солодка, якщо вона не складна, не продумана і не здійснена дуже ретельно. Її чинять диявольськи точно за багато років по образі, що підштовхнула мститися. Колись мені пояснили найприємніше в помсті це її планувати і наперед смакувати. А власне, наслідок, смерть, божевілля, спотворення чи приниження вже щось другорядне. Сам Марлін якось мені признався, що свого часу плекав три паралельні помсти кожну на тисячу років. І це ще не рекорд. Помста — пиянський спосіб життя, без перебільшення. Вона втішає, дає підбадьорливий предмет розгляду, навіть коли все інше йде так собі. Дарує певну сатисфакцію, поки чинники, сказати маленькі тріумфи, шикуються в низку, ведуть до моменту сповнення. І є якась естетична приємність. Дехто навіть гадає містичне переживання, коли ситуація врешті трапляється, і старанно підготовлений грім падає комусь на голову. Дітей цього змалку вчать, адже повна обізнаність із системою необхідна, щоб досягти поважного віку. Мені ж довелося вчитися поспіхом, і я досі плавав у деяких тонкощах. — Маєте пропозиції? — спитав я. — Тікати від помсти пиянця марно. А отже я раджу негайно його розшукати і кинути виклик. Хай пройдеться з тобою в ніч душі. Я дам тобі на дорогу свіжих коренів гілітену. Дякую, самі знаєте, я в цьому профан. Нічого складного. І один з вас помре, отже зникнуть і ваші проблеми. Хай він лише прийме виклик, і тобі вже не буде чого хвилюватися. І якщо помреш ти, за тебе помістяться мої спадкоємці. Дякую, дра. Немає за що. «А Беліон, як він пов'язаний із Зелензеленом?» «Беліон з ним. Все то. Вони, ці двоє, якось порозумілися напряму. І?» «Це все, що мені відомо. А чи він не згордує зі мною пройтися?» «Не знаю». Тоді Марлін сказав, «Ну, дивитись, як здіймаються води». Я обернувся, дивився на води, доки він знову загорів, Десь аж за півгодини. Це все, мовив Марлін. Більше нічого? Ні. Небо темніло, аж доки вітрила всі позникали. Море нагадувало про себе звуками і запахом. Десь тим воно котить чорне громаддя валів, поцяткованих зорями. І я знав, невдовзі скрикне невидимий птах і не помилився. Довгий час я простояв у відповідному закуточку власного розуму, вивчаючи речі, що давно вже залишив-забув, а також і речі, що ніколи певною мірою не розумів. Моє велике дерево повалилося, долина ці не розтанула, а острів мертвих зробився просто брилою каменю, що тоне в затоці, навіть кіл по воді не пустивши. Самотній я був абсолютно самотній. Знав наперед слова, що мав далі почути, і трохи згодом почув. Супроводь мене нині вночі. «Дра!» Мовчок. «Саме сьогодні?» Мовчок. «А де ж мешкатиме Лорі Мель Многорукий?» У щасливому небуті, щоб, як завжди, повернутися знову. А ваші борги, вороги?» «Я всім усе відплатив. Ви ж писали про п'ятий сезон наступного року. Тепер це змінилося. Розумію». Всю ніч, земною сину, ми розмовлятимемо, щоб я встиг передати тобі до світанку останні свої таємниці. Сідай. Я до них йому сів, як за давніх тих днів, що їх видно, крізь пам'ять і дим. Коли був я молодший, багато молодший. Він заговорив, а я слухав, заплющивши очі. Він знав, що робить, знав, чого хоче. Однак ані страх, ані смуток від цього не зникли. Марлін обрав мене за провідника. Я буду останній живий, кого він побачить. Це найвища пошана від Марліна. І я її був негідний. Розпоряджався, бо тим, що він мені дав свого часу, зовсім не досконало. Багато день не пертачив, чи не мав би. Я знав. І йому це відомо. Але неважливо. Марлін мене обрав. І тепер через це він єдиний у цілій галактиці, Здатний мені нагадати мого власного батька. Мертвого всю цю тисячу з геком років. Простив мені і борги мої. Страх і смуток. Чому саме тепер? Чому цього разу? Бо іншого могло не бути. За Марліновим прогнозом я, очевидно, збирався на авантюру, що з неї навряд чи вернуся. А отже, саме це мала бути наша остання зустріч, «Мій чоловіче, я піду з тобою, тобі я стану запровідника, в біді найбільшій я не відступлюсь від тебе». Добра репліка для страху, хоч і каже, і знання. Якщо поміркувати, страх і знання мають багато спільного. Отже, страх. Але ні про нього, ні про смуток ми не говорили. Так не годилося б. Трохи обговорили створені нами планети, як ми їх будували, як їх заселювано – Обговорили науки, дотичні до подвигу перетворення купи сміття на життєпридатний світ. І зрештою обговорили мистецтво. Ігри екологічні значно складніші за всяку шахову партію, з ними не впораються навіть найкращі комп'ютерні формули. Бо зрештою йдеться радше про естетичні задачі, ніж про наукові. Так, на це треба повнісінька розумова з проможністю місту нашої семидверної черепної палати – але вирішальний фактор – це така дрібка чогось, що ліпше, ніж як натхнення і не опишеш. Поки ми міркували над випадками натхнення, багато з них були втілені у життя. Здійнявся морський вітерець, мухнув так пронизливо-зимно, що я мусив від нього вікнами зачинитися і розпалити маленькі вогнища. В атмосфері, насиченій киснем, воно спалахнуло, не мов би, яка. Не пам'ятаю вже слів промовлених тої ночі. Збереглися в мені тільки беззвучні картини, з ними ми обмінялися. Тепер просто спогади під поливою відстані часу. «Це все», – як сказав був Марлін. А там і світанок прийшов. Коли лише благословилися на світ, Марлін приніс обіцяного глітену, трохи посидів, а тоді ми зробили останні приготування. Годин за три, покликавши слух, я звелів їм найняти плакальників, і відправити когось у гори відчинити фамільний склеп. З Марлінового обладнання розіслав офіційну звістку іншим 25 живим іменам, а також особам, кого він назвав бажаними на церемонії друзями, родичами та знайомими. А потім, підготувавши старезне темно-зелене тіло, що Марлін носив донедавна, я знайшов кухню і поснідав. Із сигарою прогулявся сонячним узбережжям, де обрій знову краяли фіолетові й жовті вітрила, надибав ставочок морської води, що від припливу залишився сів поруч курити. Я, якби це найпростіше сказати, утратив чутливість, відвідував, як і раніше, місцину, звідки оце вернувся, і як раніше виніс на власні душі якісь нерозбірливі письмена, був би вже й радий знову відчути, чи страх, а чи смуток, аби що. Та нічого не відчувалося, навіть і гніву. Пізніше знав я, це прийде, але поки що був я за молодий або за старий. Чому день квітне аж так яскраво, а море аж так і Чому палюче солоне повітря так приємно вдихнути, А крики істоти з лісу, мов музика у моїх вухах? Природа геть не така співчутлива, як поети змушують вірити, коли ми зачиняємо двері, раз і назавжди, до цього інколи небайдужі лише якісь інші люди. Я ще побуду в Мегапеї, на Мегапеї, на Мегапеї. Послухаю літання до много руку Олорі приховане звуками тисячолітніх флейт, статуя покривалам. А тоді Шимбо вкотре пройдеться вгори, у процесі з іншими, і переді мною Френсісом Сендою відкриється пещера, печери. А потім... Як сіро, як вугільно чорно, закриється склеп. Залишуся ще кілька днів, залегоджу справи мого наставника, тоді рушу у власну мандрівку. Якщо вона закінчиться так само, що ж таке життя? Ну, досить уже північних думок, серед ранку, я звівся і вернувся у вежу чекати. Дальшими днями шимбу знову розгулював світом. Пригадую, грім немов у вісні. Грім, флейти й вогняні єрогліфи блискавок понад горами, попід хмарами. Тепер-то природа тужила, бо шим би її не казав, як ото кличуть прислугу, смикнувши за шнурочок дзвінка. Пригадую сіро-зелену процесію, що сунула з вивистою лісовою стежиною туди, де кінчалося дерево, а земля поступалася каменю. Їдучи ззаду репучого катафалка, на голові шапка ім'я-носця – на плечах опалена шаль, знак скорботи. Я ніс у руках лорімелеву маску із чорною стрічкою на очах. Не горітиме більшого світла в божницях, доки ім'я не отримає інший. Але, як я розумію, світло таки спалахнуло, на мить, у кожній божниці Всесвіту, якраз у смертну хвилину. Зачинено, врешті, і останні двері. Сірі, вугільні, чорні. Дивний сон, чи не так? Коли все скінчилося, я просидів у вежі тиждень, як і годилося. Пустував. А думки в голові були мої власні. Тим часом через безтурботну прийшло повідомлення від Центрального реєстраційного відділу. Я не читав його до кінця тижня, а коли прочитав, то довідався. І Лірія нині належить компанії «Зеленбуд». Ще до вечора я з'ясував у місцевих контактів засновник того «Зеленбуду». Зелен-зелен колишній житель Дільпеї. свого часу відбув науку в Дельгрена дельпійського носія імені Клайс. Той що ротом райдуги вергне. Зв'язавшись із Дельгреном, я домовився завтра зустрітися. Тоді розговівся, поспав довго-довго, ніяких снів не пригадую. На не знайшов надрісколі нікого, нічого. Дельгрен Дільпеський. Мало чим допоміг, не бачив колишнього учня кілька століть. Натякнув, замишляє, мовляв, несподіванку Зелензеленові, і й той лише поткнеться на Мегапей. Цікаво, чи взаємні ці плани та почуття. Менше з тим, це вже нічого не значить. Мій час на Мегапей вийшов. Здійнявши в небо модель Т, я мчав, доки простір і час не скінчилися на якийсь час, а моя подорож не скінчилася». Знебуливши та розітнувши середнього пальця на лівій руці, я імплантував лазерний кристал і п'єзоелектричне плетиво. Столив надріз, потримав руку в медапараті 4 години. Ширам розсмоктався. Якщо скористаюся тим, о як пектима, ще й трохи шкіри втрачу, але хай не я виставлю цього пальця угору, стиснувши решту. Із пучки з'явиться промінь, здатний розрізати півметрову гранітну плиту. Ліки, харчі та коріння глітен я спакував у легкий рюкзачок, розмістивши його біля люка. Ні компаса, ні мап я, звісно, не потребував. Але доцільно було прихопити вогневі палички, похідну плівку, ліхтари і нічні окуляри. Склав усе, про що не забув, зокрема й плани. Вирішив не спускатися в кораблі, а залишити модель Т на орбіті і скористатися неметалевим атмосферопланом. На Елірії планував бути з місцевий тиждень, тежку проінструктую, щоб після цього часу знизилася і зависла над найпотужнішим силотягом, а потім туди поверталася щодоби. Я спав і чекав, я їв і ненавидів. А потім одного дня, як загуло аж до виску, замовкло. Зорі попадали полум'яним снігодощем, позамерзали навколо. Лише одна я попереду. Перевіривши координати Іллірії, я рушив до неї на рандеву. За кілька життів чи днів побачив планету. Маленький зелений опал, блискучі моря, незліченні затоки, протоки, озера, фіорди, Буйна флора на трьох континентах у тропіках. Прохолодні ліси в озерних краях чотирьох континентів помірної смуги. Без дуже високих гір – але і з численними пагорбами. Дев'ять малих пустель, просто для розмаїття, Одна кривобока річка завдовжки, як пів Місісіпі. Система океанічних течій, предмет моєї окремої гордості. 800-кілометрове пасмо-міст між двома континентами. Я його звів лише через те, що геологи їх ненавидять. Антропологи просто обожнюють. оглянув як комплексний шторм, Зароджуються біля екватора, суну на північ, розподіляючи над океаном свій мокрий тягар. У міру мого наближення планету по черзі частково перекривали три місяці – Абус, Бабус і Галамаус. Я пустив модель Т величезною еліптичною орбітою поза траєкторією найдальшого місяця і мав надію поза досяжністю всіх радарів. Тоді став думати над задачею спусків – свого власного і корабля на автопілоті. Глянув теперішні координати, поставив будильник і подрімав. Проснувся, сходив у галіюн, перевірив атмосфероплан, перебрав спорядження, помився в ультразвуковому душі, одягся в чорні штани і сорочку, з водонепроникної непроникної синтетики. Як там є ту тканину, Все забуваю, хоча виробництво і належить мені. Озовся в тактичні шнуровані черевики. Це їх так зву, але для всіх інших вони тепер туристичні. Заправив у них штани, підперезався м'яким шкіряним паском із темною рознімною пряжкою. І дві частини могли стати ручками дротяної петлі, що чекала нагоди вирватися із середнього шва. Тоді начепив портупею праворуч лезерний пістолет, а ззаду низочка невеликих гранат. Повісив на шию кулона що містив іскробомбу. Направе зап'ястя надів хронометра з ілірійським часом. Якщо смикнути за заводну головку з позначки 9 годин – порсний паралітичний газ. Поклев у кишені носовичок, гребінець, тисячолітню кролячу лапку. Ось я й готовий. Однак мусив чекати. Хотів би спуститися по ночі нишком, таким собі чорним пушком на континент під назвою «Сплендида» щонайменше за сто, щонайбільше за 300 миль від мети. На осліп, просунувши руки в лямки заплічника, я викорив сигарету і поліз у кормовий відсік, де чекав атмосфероплан. Задрев прохід, сів на борт апарата, закрив і замкнув півсфаричний ковпак над кабіною. Відчув головою струмінчик повітря, ногами хвильку тепла. натиснув кнопку, що керувала люком назовні. Стіна відчинилася, я задивився вниз на півмісяць, що ним стала моя планета. Тежка запустить мене у потрібний момент. Пленер сам загальмує у відповідний час. Мені залишається покерувати атмосферним польотом. Завдяки антигравітаційним елементам у фюзеляжі апарат разом зі мною важитиме всього кілька фунтів. Він має рулі, ілерони, стабілізатори, а також вітрила та парашути. Точно кажучи, це навіть не зовсім планер, а радше така собі яхта для тривимірного океану. Оце в ній я й чекав, дивлячись, як унизу хвиля ночі змиває з Іллірій день. Галамагус поступився бабусу місцем у полі зору. А мені засвербіла права гомілка. Поки я її чухав, над головою вімкнувся блакитний вогник. Щойно я пристебнувся, замість нього вімкнувся червоний. Тільки розслабився, чую зумер. Вогник погас, не наче мул який хвитсунув, і ось уже всюди зорі, а переді мною темна лірія, і цієї картини більше не обрамляє ніякий люк. Потім вільний політ, щоправда, не вниз, а вперед. І не падіння, а просто рух. І то, якщо очі заплющити непомітний. Планета була, мов яма, в темне провалля. Повільно росла. Тепло заповнило капсулу зі звуків лише моє серце, Мій подих, повітряний струмінь. Обернувся, моделі те не видно. От і гаразд. Я вже хто з нас скільки років не літав на таких апаратах, окрім як заради розваги. І в кожний політ, як і тепер, мій розум вертався далеко назад. Освітнє небо, морський прибій, запах поту, гіркий посмак драмаміну, перший артилерійський гуркіт. Наша десантна машина саме наблизилася до пляжу. І кожного разу, як тепер, я витерев об коліна долонь, засовував руку в ліву кишеню і торкався там ніжки мертвого кролика. Сміхти, годі, у брата така теж була він уподобав би атмосфероплан. Любив усілякі плани, речовники, літаки, любив водні лижі, підводне плавання, акробатику і аеробатику, тому й записався у парашутиста. Тому, ймовірно, і сталося з ним оте. А чого ви хотіли від якоїсь гидкої крилячої лапи? Зорі заблизко тіли, мов боже ласка, холодні і далекі, коли я затемнив ковпак, відфільтрувавши сонячні промені. Але Бабус таки вловив світло і відбив його внизу яму. Цей місяць тримається на середній орбіті. Найближчий до планети Абус саме був по той бік. Завдяки трьом супутникам Віллєрійські моря переважно спокійні. Раз раз років на двадцять, коли місяці шикуються на парад, можна спостерігати грандіозне, припливно-відпливне шоу. Коралові острови виростають у несподіваних помаранчево-пурпурних пустелях. Води, бо відкотилися, здибилися, стали зеленим кряжем, обігли навколо світу. Каміння, рибини, кістки і усілякий плавник залишаються, наче сліди проте. Тут долучаються і вітри, перепади температур, інверсії, хмарні поля, небесні собори. Тоді починається злива. На землю ринуть дощові гори. Руйнуються чарівні міста, зачакловані острови вертаються у глибінь, а протей, можна звідки, громоподібно регоче. Тоді, як і з кожним яскравим зблиском нептунів тризубиць, розпечений аж до білого жару, занурюється і сичить, занурюється і сичить. А потім ви протираєте очі. Тепер на Ілірі падало місячне сяйво, мовби крізь мерлю пропущене. Десь там невдовзі смикнеться у вісні котоподібна істота, проснеться, потягнеться, встане і піде блукати. Згодом гляне на мить у небо, на місяць за іншим місяцем. Долинами пронесеться гомін, на деревах заворушиться листя, вони відчують. Породження моєї нервової системи, відщеплені від моєї таки ДНК. Сформовані в зародку самою лише силою мого розуму, вони відчують усі як одне. Причуття. Так, діти мої, я йду, бо ж насмілився бельон з'явитися поміж вас. Вільний політ. Якби ж то там, на Іллірії, мене піджидала людина, це було б легко. А так я відчував, що моя зброя суто декоративна. Однак, якби про людину йшлося, я б і такої зброї не брав. Але Зелен-Зелен не людина, навіть і не пиянець, а пиянці самі собою страх, які небезпечні. Певніше, він щось більше і за людину, і за пиянця. Він носить ім'я, хоч і неповноправно. на ім'яносці спроможні контролювати живих істот, Ба навіть стихійні сили, звівши угору і злившися тіні по той бік свого імені. І це ніяка не теологія. Усі оті явища пояснюють і по-науковому, ну, якщо ви готові повірити в мішанку добровільної шизофренії, комплексу Бога і екстрасенсорних здібностей. Найкраще у кожен складник окремо по черзі. Забувайте також, скільки років планета планетодизайнер і скільки кандидатів не доучується. Я відчував перевагу перед Зеленим. Він обрав місцем зустрічі світ моєї роботи. Звісно, мені невідомо було, скільки часу він мав на маніпуляції з планетою, і це непокоїло. Що він позмінював? Принада обрана досконало, пастка? Як високо він свою перевагу оцінює? У всякому разі, ворог ні в чому не може бути певний, адже йдеться про іншого ім'яностя. Але і я теж не можу. Чи бачили ви колись, як б'ються Бете Спленденс, сямські бійцівські рибки? Це вам не півнячий бій, не собачий, навіть не копромангустячий. Це щось неповторне. Саджаємо двох самців у той самий акваріум. Вони швидко ринуть один до одного, розгорнувши яскраві плавці, мовби червоно-синьо-зелені тіні, роздиваючи зябра. Так виникає ілюзія, нібито рибки зненацька розквітли побільшали. Потім вони повільно спливаються, дрейфують бік у бік за чверть хвилини, потім рухаються так швидко, що оком подій і не влож. Потім знову повільні, спокійні дрейфують, потім раптовий барвистий вир, потім дрейф, потім рух. Так повторюються раз по раз. Мигучують барвисто тінисті плавці. Чи це не у мене? Рухи згодом навколо бійців, вже червоня стає мла, знову кидок. Обидве сповільнюють рух. Щелепи стиснуті. Минає хвилина чи дві. Один розтуляє щелепи і пливе собі далі, а другий дрейфує. Десь так я собі уявляв і те, що мене чекали невдовзі. Я проминув місяць. Попереду виросло темне громаддя планети, затоливши зірки, що нижче та повільніше. Запрацювала прихована апаратура. Увійшовши у верхні шари атмосфери, я вже повільно планував. Імпресія місячний сяйво на сотні озер, наче розсип монет на дні темного ставу. Ніякого штучного світла мій моніторинг не виявив. Над горизонтом з'явився абус, додавши проміння до братового. Приблизно за півгодини я вже детальніше міг розрізнити риси того континенту. Получивши побачення, спогади і відчуття, я став кермувати планером. Ніби листочок, що падає в штиль, постійно міняючи курс і ковзаючи з боку в бік, я потроху летів до землі. Озеро Ахерон з його Островом Мертвих, як я прикидав, вважали десь миль за 600 на північний захід. Далеко внизу з'явилися хмари. Я летів собі, і вони позникали. За наступні 30 хвилин висоти, я майже не втратив, а наблизився до мети миль хіба що на 40. Дуже цікавило, що зередери можуть оце працювати десь піді мною. Мене зловили висотні вітри. Я трохи поборовся з ними, але зрештою мусив спуститися на кількасот метрів, тікаючи від найсильніших. Наступні кілька годин стабільно рухався на північний захід. На висоті 1015 метрів до мети залишалося понад 400 миль. Однак за наступну годину – я знизився ще на 6 тисяч метрів, здолев миль сімдесят, Ну, це нібито й непогано складалося. Урешті на сході з'явилося світло, провісник світанку. Щоб від нього сховатися, я спустився ще кілометрів на півтора, набираючи швидкість, ніби занурювався в океан що глибше, то води темніші. Але світло мене наганяло. Трохи згодом я знову взявся тікати. Прорізався крізь групу хмар, прикинув координати, полетів далі вниз. Скільки миль до Ахерону? Сотні дві. Світло зловило мене, проминуло, пішло собі далі. Я опустився на рівень 5 кілометрів подолав 40 миль. Вимкнув ще декілька антигравітаційних панелей. Коли стали світати по-справжньому, я планував на кілометровій висоті. Поступово спускався ще хвилин 10. Знайшов вільне місце і сів. Сонце розкололо схід, а я був за сто миль від ехерону, плюс-мінус десять. Відкривши ковпак, смикнув за шнур самознищення, зістрибнув і побіг. Десь за хвилину пленер, наче здувся, пустивши димок. А я сповільнив ходу і пішов зі своїми манатками на дальній бік поля, де розпочиналося узлісся.